Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna wanfa'na wa bima 'allamtana innaka antal al alim alhakim. Wapenzi wa tukufu wa Islam bado tuko katika kukumbushana maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tukiendelea na risala hii aliyoandika Sheikh Ahmad Aljazairiu hafidhahullah ta'ala katika kuwahimiza Waislam juu ya kujiweka tayari na kujiandaa kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan ikiwa tumebakiza siku kama nne au tatu tuweze kuingia katika mwezi mtukufu wa ramadhan Hapo jana tulizungumza mambo mengine ambayo kwa watajiandaa nayo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani shekhe alitaja jambo muhimu sana ambalo ni nashuru ul ilmi kueneza ilmu ya kisheria ni kwamba madai wale ahlu ahli ilmi watumie fursa ya mwezi mtukufu wa ramadhan kwa sababu ya kuwafundisha watu ilmu ya kisheria ilmu ya kitabu allah na sunna ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam na vilevile pia ni jukumu la wazazi walezi waweze kuchukua nafasi hii kukaa na watoto wao katika majumba yao na kuweza kuwaelekeza na kuwafundisha masala ya dini ili pia watoto waweze kujua dini yao. Hili ni jambo la kwanza ambalo usipoteze muda katika Ramadhani hii inayokuja. Tumia fursa hii katika kufundisha dini ya Allah tabara wa Taala kwa watoto wako, kwa mkeo, kwa wale ambao wako katika himaya yako. Jambo lingine ambalo tuligusia jana ni kuwa shekhe alihimiza qira'atu alquran lafdhan watadabburan wa fahman kuisoma quran sana katika huu mwezi wa ramadhani kwa lafzi zake na vile vile kwa kuizingatia quran na kuifahamu ni nini ambacho Qur'ani inatueleza kuzingatia yale ambayo unayosoma katika Qur'ani na kuyafahamu vile vile na kuyafanyia kazi haya ndio mambo mawili tuliweza kuyagusia hapo jana ya watuweza wao kujiandaa na mwezi mtukufu wa ramadhan na tukaona ya kuwa wa ulama wasema imependekezwa zaidi mtu kukithirisha kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kama vile alivosema imam Ibn Kathir yustahabu iktharu tilawati al-Qur'an fi imependekezwa kukithirisha kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ibtudia binuzulihi kwa sababu Qur'ani ili cheremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani na masala haya ya kuteremka Qur'ani inshallah Subhanahu wa taala utakuja kuelezea huko mbele lakini almuhimu hapa shekhe asema watu wakithirishe zaidi kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu Qur'ani hii ili teremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan inna anzalnahu fi lailatil qadr walahada kana jibril na kwa ajili hiyo jibril alikuwa yuaridhu bihi rasul الله عليه وسلم wasallam akimjalia mtume sallallahu alayhi wasallam fi kulli sanati fi shahri ramadhan katika kila mwaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Likwa kila mwaka Jibril ya mtume kusoma naye Qurani, kumpitisha Qurani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu hizi ndipo hapo utak utakapoona maulama wametilia mkazo na kusema inapendekezwa mtu kukithirisha kusoma Qurani sana ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan vile vile tukaona uh, maulama vipi walivyokuwa katika mwezi huu mtukufu wa ramadhan salafu na sale walikuwa wakikithirisha vipi kusoma Qur'an tukamuona alimamu imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ilikuwa Pindi unapoingia usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa ramadhan. akiwakusanya watu aki wake akiwakusanya wale wafuasi wake faysalli bihim Akiwaswalisha. wayaqra fi kulli raq'atin 20 aya akisoma katika kila raka aya 20 wakadhalika ila an yakhtima alquran na hivyo mpaka akhitimishe kuisoma Qur'ani yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukaona Al-Imamu Shafi'i رحمه الله alikuwa akikhitimisha kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mara sitini. Mwezi mzima kusoma Qur'ani mara 60, hitimaki 60. Hii tukiacha mbali na ile ambayo anaisoma ndani ya swala zake kuna maanaisha alikuwa akisoma zaidi hata ya hizo mara mara A, kuna masala ambayo tulisema tutabainisha leo na haya masala yaweza mtu akajiuliza kuna hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imekataza kusoma Qur'ani yote chini ya siku tatu ukao umemaliza Qur'ani. Yaani siku moja umesoma Qur'ani wewe ukaimaliza yote. Kwa siku moja au siku mbili, chini ya siku tatu Kuna hadithi mtume akakataza kuisoma Qur'ani yote ukaimaliza kwa siku moja. Sheikh hapa anasema qad yaqulu qa'il aweza kusema mshemaji kadhisaba ta an-nabi sallallahu alayhi wasallam imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam an nahyu an qira'atil qur'ani fi aqalli min thalathi makatazo juu ya kusoma qur'ani chini ya siku tatu Yani ni makruh ni makatazo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtu kwa yeye atasoma Qurani kwa siku moja akaimaliza yote au siku mbili chini ya siku tatu hayo makatazo yamekuja katika hadithi shek yasema Fakaifa khalafa khala fa ulai alhadith vipi hawa maulama wamekhalifu hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au anahu khfi alaihim au nikana kwamba hii hadithi ilikuwa kwa wao imejificha yani hawakuijua hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam uh, tumeona huko Imam shafi alikuwa akisoma kwa siku akimaliza mara mbili Qur'an katika mwezi mtukufu wa ramadhan mara mbili akihitimisha Qur'ani kwa siku kwa hiyo kwa mwezi mzima usoma Qur'ani mara 60 kwa hiyo shekha anauliza anasema hapa wenda mtu akajiuliza kwamba hawa maulamai walikuwa wao hawajui hii hadithi au hii hadithi ilikuwa kwamba wao imejificha kwa eh, wao ime, ime, ime hawakuipata hadithi hii ya makatazo ya mtume kusoma Qur'ani yote kwa chini ya siku tatu Dafru kuondoa mshikila huu qala ibn rajab Allahu kabrahu imam الحافظ ابن رجب الحنبلي اسما وانما ورد النهي عن قراءه القران في أقل من ثلاثين على المداومه اسما كحقيقه امكوجا او يامكوجا مكتازا يانكتاذى قسما قراني بعشعه وسك3 Yaani siku tatu kushuka chini au siku moja mbili mtu akawa ameshamaliza Qurani yote. Eh? Haya makatazo yamekuja ala il mudawa ma katika kuendelea na jambo hili, yani ikawa walifanya yani ikawa niada yako. Hiyo ndiyo hadithi inavozungumzia na, na ndo hadithi imekuja kukataza namna hiyo. Yani mtu akawa anadumu kwa siku amemaliza Qurani siku mbili utakuta ameshamaliza Qurani yote. Yaani mtu akiendelea na hiyo tabia ya kufanya hivyo Ndiyo mtume amekataza katika hadithi yake Kulingamana na ufahamu wa Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Anasema fi aqalli min thalathi 'ala almudawama kwa kuendelea kudumu na hilo jambo ni amekataza Ala dhalik fa amma fil awqatil asema ama katika nyakati zenye fadhila kashahrima ramadhan kama vile mwezi mtukufu wa Ramadan hususan alayali al lati yutlabu fiha lailatul qadr hasa katika zile nyusiku ambazo watu hutafuta lailatul qadr au fil amaki nil au katika sehemu ambazo ni za fadhila kama kama vile mji wa makkah liman dakhalaha kwa yule atakaye ingia maka min ghairi ahliha pasi na wale watu wake yani mgeni ambaye anakuja katika mji wa maka anasema al-imam fa iktharu fiha min tilawati al-quran imependekezwa kukithirisha ndani yake kusoma qur'ani Igtinaman lizamani walmakan kwa kufaidika na ule wakati na ile sehemu Asema katika nyakati ambazo ni za fadhila ya mtu kusoma sana Qur'an hata ukamaliza kwa siku msafu mzima hilo halina neno kwa sababu ni wakati mchache unakuja na unaenda ni wakati wa fadhila kwa hiyo hakuna shida mtu hata kwa siku ukamaliza Qur'ani mara mbili hakuna shida kwa hilo eh, kama vile anavyotueleza hapa al-Imam an Ibn Rajab hanbali kwa sababu ni katika wakati wenye fadhila na kusoma herufi moja basi wapata thawabu zaidi na zaidi na zaidi thawabu zake zinakuwa nyingi sana akasema ama katika sehemu mji wa maka umekwenda kule kuzuru ukapata fursa wewe kukaa katika msikiti wa wa msikiti wa madina eh? sasa sehemu kama hizi shekha anasema imependekezwa zaidi kukithirisha kusoma qurani kwa kutumia ile nafasi ya wakati na nafasi ya sehemu ulioko huwa kaulu Ahmad na hii ndiyo kauli ya al Ahmad wa Ishaq wa na gairihema na wengineo minala imma katika maimam wa, al -wa alaihi ya amal, amala amala na kwa hii kauli ndio inaonyesha kwamba wengine katika maulama pia walikuwa wa wakilifanya hili kama vile tulivyoona kwa Imam Shafi na alimamu imamu al-Bukhari rahimahumullah ni ambayo tulisema tutaweza kubainisha Ishiji kawa imetokea katika akili ya mtu kwamba hawa mbona walikuwa wanafanya hivi hawa maimamu siku moja memaliza Quran yote na kule mtume anasema eh, amekataza mtu kusoma Qur'ani yote kwa siku moja au mbili chini ya siku tatu kwa memaliza Qur'ani hmm? lakini kulingamana na maelezo ya al-Imamu Ibn al Hanbali, ya kwamba katika nyakati za fadhila imependekezwa kusoma sana Qur'an. Kwa hakuna shida katika hilo. Au sehemu ambayo ni ya fadhila kama mji wa Makka, mji wa Madina umekwenda kule basi waweza wewe kukithirisha sana kusoma Qur'an na hivi ndivyo ambao waliofanya hawa maimamu ambao tumeona juhudi zao katika kusoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan Jambo lingine ambalo Muislamu anatakiwa zingatie katika mwezi mtukufu wa ramadhan dawamu ala hudhuri majalisidhikri wa hilaqil ilm. Ni mtu kudumu katika kuhudhuria vikao vya dhikri, vikao vya elimu. Hili ni jambo ambalo Muislamu atakiwa azingatie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani usikose vikao vya elimu watu wako msikitini wanasoma elimu ya Kitabullah sunnatu rasulillah we uko nyumbani umeghaflika na hili ni juu yako kuhudhuria vikao vya, vya kielimu Masikitiko ni kwamba Ramadhani hii inayokuja kitakuwa watu wako majumbani watu wako majumbani na faida kama hizi kwa Ramadhani hii huenda zikakosekana maneno kukaa msikitini kuleta dhikri Kuisoma elimu ya dini watu upata fadhila kubwa sana na thawabu kubwa sana hmm? kwa hiyo hili jambo watu walifanya majumbani mwao kama waweza baba ukakaa na watoto wako mkajifundisha dini ni jambo laheri jambo la heri na vile vile katika televisheni zetu Uninga zetu kuna mawaidha mengi hutolewa na wanawachuoni kwa hiyo mtu aweza pia akafaidika kukaa tu kusikiliza ile elimu pia unapata fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Ahmad Jazairi katika risala yake hii Eh, kuhimiza watu wawe ni wenye kuhudhuria vikao vya elimu na vikao vya dhikri wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala Anasema fa jannatu dunya vikao vya dhikri na zile halakati za elimu ni pepo ya dunia jannatu dunya wewe muislamu ukitaka kupata janna ya hapa duniani basi kuwa ni mwenye kuhudhuria katika vikao vya elimu vikao vya zikri vikao vya elimu na vikao vya zikri ni jannatu ad-dunya kama qala ibn taimiyah rahimah rahimahullah ta'ala kama alivyosema al-imam ibn taimiyah Jannatani na kwa yule ambaye ameogopa kisimamo cha kusimamishwa mbele ya Mola wake basi atapata jannatani janna mbili qala ibn Abdilbarri fi jamii bayani ilmi wa fadli huyu mwanaotuoni ibn Abdilbarri abd asema katika kitabu chake Jamii bayani ilmi wa fadli wal kalamu fil ilmi afdalu minal a'mal maneno katika elimu ni bora kuliko zile amali au vile vitendo vya mja mtu kuwa yeye ataskiliza elimu ni bora kuliko pia kufanya nini amali elimu ni kitu muhimu na vile watu wanahitajia sana elimu basi elimu ni bora hata kuliko mtu kwa yeye atakuwa ni mwenye kufanya nini amali kama vile kuswali swala za sunna bora mtu akatafuta elimu kwa sababu pia ni jambo la lazima mtu kujua nini kujua dini yake wa huwa yajri indahu majra dhikri wat tilawa na inapita elimu kwaona watuoni e, mapito ya kwamba ni dhikri wat tilawa kumtaja Allah na kusoma idha urida bihi nafyu ljahl ikikusudiwa katika elimu hiyo kuondosha ujinga wa wajeh ta'ala na vilevile ikikusudiwa kupata radhi na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala walwuquf ala haqiqati alma'an na kusimama juu ya hakika ya maana ya nini ya Qur'an kwa hiyo ni bora elimu kuliko amali ikiwa mtu atakusudia katika elimu yake hiyo kuondosha ujinga aliyokuonao au atakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala au atakaye kuwa atasimama eh, katika kujua maana ya ya Qur'an uh, vile vile kuna mas'ala hapa shekhe ame hukmu atfarughi liqiraati alqur'an Watarki talabil ilmi fi ramadhan hukmu yani ya mtu Kuwa yeye atajihusisha na kusoma tu qur'ani na akawacha kutafuta elimu katika mwezi mtukufu wa ramadhan yani kawa yeye ni asome tu qur'ani peke yake kutafuta masala ya elimu yakuuliza masala ya ahkamu ya ibadat ahkamu ya mambo ya kidini akawa ni mwenye kushughulika na elimu peke yake sa'alat tu bintu sheikh al-albani rahimahullah walidaha hadha su'al huyu msichana ambaye ni binti wa sheikh al-albani alimuuliza baba yake kuhusiana na masala haya faqalan akasema huyu msana sa'altu abi rahimahullahu ma mulakhasuhu nilimuuliza baba yangu Allah amrehemu kwa ufupi wa maneno yake ambayo alinieleza ni haya Asema huyu mstana qara'tu anna ba'dhal a'immat nimesoma ya kwamba baadhi ya maimamu kanu idha dakhala ramadhan inqata'u lilqur'ani faqat kuna baadhi ya maimamu ya kwamba wao wakati inapoingia ramadhani basi wanawachana na mambo yote washikamana na kusoma qur'ani peke yake Raghma annahum min ahli alilm pamoja na kwamba wao ni watu wa elimu ni maulama alladhina yuftuna nnas ambao wanaobainishia watu masala pamoja na kuwa wao ni maulama wanaobainishia watu masala lakini ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhan inqatu lilqur'ani faqat wanawachana na mambo mengine wanasoma Qur'ani peke yake yaumu na namwambia baba yake nimesoma katika baadhi ya makalaat ya kwamba maimamu walikuwa baadhi yao wakisoma Qur'ani peke yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja ya kuwa wao ni wanaozuoni watu wanaweza kuwauliza masala na wakajibu fa hata hatta an fatwan nas wanawaacha hata kutowafatwa kwa watu fahal hadha sahihun je hili jambo ambalo walilokuwa kilifanya hawa ni sahihi huyu msichana amuuliza baba yake ambaye ni Sheikh Al Albani rahimahullahu taala hal ukhassisu hadha ash Washarhiha na shere zake wa alqiraati na kusoma qiraati Wagairi dhalika ni wachani na mambo haya yote mimi nishughulike na kusoma Qur'ani kwa sababu kuna baadhi ya maimamu ilikuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhan waachana na mambo yote pamoja na kuwa wao ni watu wanabainisha watu haki lakini wanawacha kutoa fatwa wanawacha ibada nyingine za, za, za, za kuwafundisha watu Wakawao wamehusika na nini na kuisoma Qur'an je hili ni jambo sahihi amuuliza baba yake huyu binti fa ajabaha alwalid baba akajibu mbaye ni Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala akasema hadha takhsisu laysa lahu aslun fi sunnah uhusisho huu wa kuhusisha kwamba mtu asome tu Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani awache kusoma hadithi, awache kusoma fiqi, awache kusoma tauhid awe mwenye kusoma tu Qur'ani shekha anasema hili halina asili katika sunna ni yani katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam halina asili walakin lakini alladhi huwa fi sunna wa ma'lumun fi sahihayni ambalo liko katika sunna na lajulikana katika sahihi mbili Bukhari na Muslim al iktharu min tilawati qur'ani fi shahri ramadhan kukithirisha sana kusoma qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan hili ndilo ambalo liko katika sunna katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amma takhsisu shahri ramadhan litilawati alqur'ani faqat أي ayi أخرى ukhra katalab alilmi watadris alhadith wabayani wa sharhihi fahadha laysa lahu aslu asema ama kuhusisha mwezi wa ramadhani kwa kusoma qur'ani peke yake ukawaachana na mambo basi na kufanya ibada nyingine ukhra ibada nyingine katwalabil ilmi kama vile kutafuta elimu watadrisi alhadithi kufundisha hadithi wabayani na kuzibainisha washarahi na kuzisherehesha fahadha leisa lahu aslun hili hali na asili katika katika sunna katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu na kwa hivyo yadkhulu mawdhuu al-mabarrati was-sadaqati wal-ihsani ila an ukifanya jambo la kufundisha elimu kutafuta elimu inaingia katika masala ya albir ya kufanya wema eh, kuwafanyia wema watu kuwatolea sadaka watu unatoa sadaka kwa kupitia elimu yako kwa hiyo kufundisha watu katika mwezi mtukufu wa ramadhani ni jambo ambalo latakikana na wala isijikwadhana kwamba e, mtu akawachana na mambo mengine yote akawaye ameshughulika tu na kusoma Qur'an kwa sababu ukifanya jambo la kutafuta elimu ni jambo zuri na ni ibada na vile vile kuwafundisha watu elimu pia ni jambo zuri na ni ibada na utakuwa wewe uwafanyia wa watu ihsan na imependekezwa uwe na ihsani zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akasema al-inqita'u litilawati laysa lahu aslun mtu kukata yeye kwamba atasoma Qur'ani peke yake hilo halina asili aladhi lahu aslun ambalo lina asili he, huwa huwal minha fahasib ni kule mtu kukisirisha na kusoma zaidi Qur'ani katika mwezi mtukufu Ramadhan lakini pia waweza kuyafanya mengine na hili ni jambo ambalo watu walizingatia katika Ramadhani hii. Watu kukifirisha sana, kuisoma Qur'ani na kwani malipo yake ni makubwa zaidi hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo lingine ambalo Sheikh ametuhusia hapa katika risala yake hii Sheikh Ahmad Al-Jazairi hifidhahu Allah asema wahafiz ala hudhuri aljamaa waljamaa na ufanye ujaribu katika kuhifadhi na kuhudhuria swala za jamaa kukusanyiko ile ya waislamu ya khairi uwe ni mwenye kuhudhuria illa min udhri shar'i isipokuwa kwa ule udhuru wa kisheria ufanye himma ya kuswali swala kwa jamaa isipokuwa kwa udhuru wa wa kisheria kama vile ambavyo tunavoona katika Ramadhani hii tokea janga hili la corona lianze mpaka hivi sasa watu wamekosa zile fadhila za jamaa katika misikiti lakini pia mwaweza kuswali salati jamaa katika majumba yenu We baba na familia yako mko huko ni watano ni sita ni wawili waweza kusimamisha jamaa yenu mkapata fadhila za nini za jamaa Sheikh asema jambo lingine ambalo watakiwa wewe Muislamu uzingatie katika mwezi wa Ramadhani waqum nasimama bitaftiri swaimin kwa kuwafuturisha wale waliofunga wa it'amil muhtajiina na kwa kuwalisha wale wenye kuhitajia kulishwa in kunta fi si'ati ikiwa wewe una uwezo una nafasi yako basi kama hii isikupite katika kuwapatia futari wale walofunga, na kuwapatia chakula wale wenye kuhitajia chakula in kunta fi si'atin au sanahat laka fursa au umepata fursa ya kuweza kulifanya jambo kama hili asema fa fi sahihi tirmidhi katika sahihi tirmidhi, tirmidhi an zaidi bin Khalid al-Juhani kutoka kwa huyu sahaba Zaid bin Khalid al-Juhani qala amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man faṭṭara saiman, yule mwenye kumfuturisha aliyefunga ukampatia futari, ukampatia chakula cha kwenda kufuturu kana lahu mithlu ajrihi utapata malipo mfano wa malipo ya yule aliyefunga ghaira annahu isbakuwa ya kwamba wewe uliyomfuturisha huyu huyu mwenye kufunga la yankusu min ajiri saim shay'an hautompunguzia ile ajiri yake Ye atapata malipo yake na wewe utapata malipo yako lakini yule kama analipwa kumi na wewe utalipwa kumi. kwa sababu kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri saim shay'an kwa hiyo yule unayemfuturisha basi wapata sawa sawa, sawa na zile thawabu zake ambazo yeye atakazozipata na yote alipwa hizo hizo. Isipokuwa hautompunguzia katika zile thawabu zake chochote. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha fadhila za kumfuturisha yule aliyefunga kumfuturisha yule aliyefunga kuna malipo makubwa. Je gasi wafi hadha alhadith da'watun da qawiyyan kuna mlinganio wa nguvu lilbadhli wal'ata'i fi hadha shahri mubarak kwa ajili ya kupeana na kutoa katika mwezi huu uliobarikiwa eh mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii analingania watu kwa wao wawe ni wenye kujitolea zaidi na kuwapatia wale ambao wamefunga kuwafuturisha kwa sababu kuna malipo makubwa wa huwa hadhi unnabi na huu ndio mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam faqad kana alikuwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bilkhair fi hadha ashhar mim karimu sana kupeana khair katika kuliko ule upepo uliotumwa. Hmm? upepo ambao unaenda kwa kasi sana kwa mtume alikuwa ye, ni, ni mwepesi sana wa kupeana khairi na ni mkarimu zaidi wa kutoa jambo la khairi hasa katika mwezi huu mtukufu wa, wa Ramadhani Kala sheikhu abdulaziz bin Bazi. sheikh abdulaziz bin baz anasema sima rahimahullah allah mrehemu Hada alhadith yadullu hadithi hii inaonyesha ala fadli juu ya ubora taftiri sawami ubora wa kuwafuturisha wale ambao wamefunga hadithi hii inaonyesha ubora wa kuwafuturisha na kuwapatia chakula wale waliofunga wa anna ashkhsa alladhi yufattiru ssaima al Yakunu lahu mithlu ajiri saim na kwamba yule mtu alomfuturisha yule aliyefunga basi anapata malipo mfano wa malipo ya yule aliyefunga Sawaan fattarahu ala tamrin misawa ulimfuturisha kwa tende moja tu au ala rutabin au kati juu ya nini ya rutab umempatia rutab ni aina ya tende au ala labanin au umempatia kikombe cha maziwa au ala gairi dhalika au kwa kitu kingine Vishivokuwa hivyo yani utapata malipo sawa na malipo ya yule aliyefunga hata kama ulimfuturisha mtu kwa kumpatia tende eh, au ukampatia maziwa katika kikombe akambio bwana we chukua hii nenda ka kafuturu chukua hii tende bwana fungua muadhindi Mm? basi utapata malipo mfano wa malipo ya yule alie, aliyefunga hasema shekhe fa yustahabbu li ahli fima bainahum an yataawanu fi hadha imependekezwa na inapendekezwa kwa watu wa waislamu wa, wa e, wao kwa wao wawe wanasaidiana katika hili usije ukawa wewe unakula nyumbani kwako na starehe vya kula vingi na pale kuna mwingine amefungwa na hana kitu usiwe mchoyo kiasi hicho waangalie wenzako ambao hawana uwezo pia uweze kuwasaidia kwa sababu kuna malipo makubwa lau antum taalamu lau nyinyi kama mnajua hilo basi mtakuwa ni wenye kulifanya lina malipo makubwa sana kwa usiwe mchoyo shekha anasema watu wasaidiane katika hili wa ayyufattira ganiyuhum faqirhum na vilevile amfuturishe yule tajiri wao maskini wao wale matajiri Wawasaidie wale maskini kuwafuturisha hasa pia vile vile katika wakati tulioko ndani yake na wakati mgumu wakati watu hawana pesa wakati watu wame, wengine hata wamefutwa kazi wengine wameathirika katika kibiashara, kwa hiyo wewe kama unacho au una uwezo wa kumsaidia mwenzako Muislamu amefunga basi msaidie mfai mwenzako katika hizi viki zilizoko katika janga hili la korona, na mwezi mtukufu wa Ramadhan wakati unapofanya jambo hili basi sababu zake zinakuwa nyingi zaidi kwa hiyo shekha anasema wa an yufattira ghaniyuhum faqirahum yule ambaye ni ghani tajiri amfuturishi yule maskini mimba bil ihsan hii ni katika mlango wa kusaidiana wa taawuni alal khairi na kusaidiana katika nini katika mambo ya khairi wa taawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ismi wal udwan hani maneno ابن عثيمين رحمه الله تعالى ketika شرح رياض الصالحين اسما منن هاي واختلف العلماء في معنى من فطر صائما علماء ومختلفان ketika هي قول يا صلى الله عليه وسلم من فطر صائما يولي اتاك المفطرشا اللي يفूंगा فقيل Ina al hakika maksudio ya kauli yake mtume manfattara saima manfattarahu ala adna ma yafturu bihi saimu wa bitamra ni yule aliyemfuturisha aliyefunga kwa uchache wa kile kitu ambacho yule mwenye kufunga atakuwa yeye ni mwenye kufuturu nacho hata kama ni nini nitende maana maneno haya baadhi ya ulama wasema ni kwamba umfuturishe na kitu ambacho eh, kiko chini ambacho cha, kwa uchache yule mwenye kufunga aweza kuchukua na akafanya nini akafuturu nacho kile ambacho takachoweza kumpatia eh, hata kama ni tendo moja Wakala ba'dhu ulama na wakasema baadhi ya maulama Walmuradu bitaftirihi an yushbi'ahu na maksudio ya mtume ya kusema kwamba yule mwenye kumfuturisha yule aliyefunga maksudi yake ni kwamba umfuturishe mpaka shibe eh ayushbi'ahu umshibisce hadha huwa alladhi yanfa'u sa'ima tuula layla lay, laylihi kwa sababu ukifanya hivi itamnufaisha zaidi yule aliyefunga usiku wake wote. Warobama yastagni bihi anisuhur. Na uenda akawa yeye ametosheka na hicho ulichompatia paka akashiba hata hahitaji tena kula nini kula suhur. Ikawa ameshiba pale akilala basi yeye atamka usiku labda anywe maji iwe ndio e, aendelee na s ya, ya siku nyingine. Kwa ulamaa baadhi yao wasema unaweza kumfuturisha na kitu kidogo tu hata kama tende cha kumfanya yeye afungue somo yake wengine wakasema kumfuturisha au chakula mpaka ashibe kwa sababu hii itamfaa yule aliyefunga eh, usiku wake wote ukimshibisha wakati huo kufuturu amekula mpaka ameshiba basi itakuwa ni yenye kumnufaisha yeye eh, usiku wake wote na uenda ikawa asitaji hata kufanya nini kula nini suhur akawa yeye ni mwenye kunywa maji tu akaendelea na saumu ya siku ya pili walakin sheikh anasema ibn Uthaymeen rahimahullah lakini dhahirul dhahira udhahiri wa hadithi hii anna alinsana ni kwamba adamu, la ufattara saiman la uatamfuturisha aliyefunga walau bitamratin wahida hata kama ni kwa tende moja fa innahu lahu mithlu ajrihi hakika atalipwa malipo mfano wa malipo ya yule nini aliyefunga ali hii ndio udhahiri wa hadithi akwamba hata kama utampatia tende moja akafuturu au ukampatia kopo maji akafuturu basi utapata malipo mfano wa malipo yake huyu ambaye umemfuturisha ume شيخ انا شماء واذا شيخ احمد الجزائر نسأل الله في عمرك يعني اللهم امبي الله تبارك وتعالى في عمرك وبارك في صحتك أن الله تبارك وتعالى اكبركيه في صحه yako نعم ووفقك الى العشر الأواخر من رمضان ان الله يوفقيه ketika kufikia Ma siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani Fa alayka bi mi'zar ni juu yako wewe kufanya bidii wa aqbil ala Allah bi na uelekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa na ikhlas waqat' mu'takifan na uwe ni mwenye kufanya itikafu fil masjid katika msikiti la allaka tudirikulailatal qadri wenda ukaupata usiku wa lailatul qadr fatanalu thawabaha wa ajraha almansus alai na utapata thawabu zake ambazo zimeelezewa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam فهذا موسم الغنائم هو موسم ومسيم وغنيمه وشهر التجاره الرابحه يعني مئين مع الله faida ma Allah pamoja na Allah فالمعان ياللي aliisaidika man aanahu Allah ni yule ambaye من خذله الله na aliyedhalilika ni yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemdhalilisha kwa hiyo kwa islamu wajitahidi sana katika kuifanya hii ya kuwa wao watalisha wale ambao wame, wamefunga katika mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani jambo lingine shekhe hapa atuhimiza nalo anasema ilam allamani yallahu, Yua, allah ayyak jua allah anifundishe mimi na akufundishe wewe anna shahra ramadhan madrasatun azima ni kwamba mwezi mtukufu wa ramadhan ni madrasa kubwa sana walmutaharriju minha na yule ambaye atakaye graduate atakaye maliza masomo yake katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani la budda la shahadatein. mishahadatein budi yeye kupata shahada ya kwamba Ramadhani ni madrasa ni shule hii shule ambayo yatufunza mambo mengi na shekhi anasema yule ambaye atakamaliza katika shule hii au madrasa hii au college hii basi hapo yeye kupata shahada mbili ni kwamba atapata shahada mbili shahadatul maghfira shahada ya kwanza au certificate ya kwanza atapata yeye maghfira msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala wa afwi na vile vile ya pili ni shahada ya kufutiwa madhambi kabisa madhambi yako yale ambayo uliokuwa umeyafanya ukatubia kwa Allah jalla wa ala takufutia yote amma ahadithul maghfira fahia kathirun minha amma hadithi ambazo zinazungumzia watu kupata msamaha wa Allah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nyingi minha katika hizo hadithi hadithu abi huraira radhi allahu anhu ni hadith ya abu huraira radhi za Allah zimwendee anna nabii sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akala amesema man saama ramadhana yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa ramadhani imanan yakuwa anamwamini allah aamini nguzo za imani amwamini mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ihtisaban nahali yakutarajia malipo kutoka kwa Allah jalla wa ala ghufr lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah atamsamihi ma dhanbiya kale yopita muttafaquna alay hadithi hii imewafikii wa al-Imam al قولياتك يا نبي صلى الله عليه وسلم قسما رمضان امانا واحتساب اي نيه وعزيمه ياللي الفنج رمضان بنيه صالح نيه صافي وما عزميو ياليو مكبوا وما مزوري وهو أن يصومه على التصديق والرغبه, والرغبة في ثوابه Nayo ni kwamba aufunge mwezi huu wa Ramadhani imana wahtisaba ala tasdiq kwa kuwa ye anasadikisha yale alimuandalia Allah yule alifunga unaamini ya kwamba wakati mimi nitakapofunga na malipo nitapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waraghba fi thawabihi na una mapenzi katika kupata zile thawabu za saumu ya Ramadhani m mm, eh, bihi eh, nafsihi ghayra karihin lahu ni kwamba yeye eh, nafsi yake kwa saumu iko safi sana mm, si kwamba amelazimishwa afanya kwa nia safi kwa mapenzi ya kupenda lile jambo la ibada ya somo wala mustathil li soumihi. wala yeye eh, hana uzito katika kuifanya ile ibada ya somo wala mustatil liayamihi. wala si kwamba yeye anaonelea kwamba e, zile siku za ramadhani ziko ndefu sana mbona haziishi na watu wengine wana wanakuwa na ugonjwa kama huu anapata uzito sana katika ile ile ibada ya kufunga na akawa yeye anaona wale masiku ni marefu mbona hayaishi haya masiku mm. sasa huyu ambaye Mansama, mwezi wa Ramadhana hana tabia kama hii anafunga kwa kuwa yeye ana azma ya kweli nia yake ni safi vilevile anafunga kwa kusadikisha kumshadikisha Allah kwa yale aliyosema ya ya kwamba ya malipo ya aliyefunga ana anaraghaba na mapenzi ya kupata zile thawabu za saumu vile vile nafsi yake inapenda lile jambo si kwamba eti anaifanya ibada ile kwa kuchukia A -a, wala haoni uzito mtu kama huyu ugfira lahu ma taqaddama min atasamehewa madhambi yake yaliyopita cha wasema laaki ni ayamihi li'idhamis sawab mtu anachukua siku zake zote kwa, kwa kutafuta na kufaidika na zile thawabu ambazo ni kubwa zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukifanya hivi basi utakuwa wewe umesamehewa madhambi yako yaliyopita. Katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Asema imepokewa na Ka'bin Ajra radiyallahu anhu qala aseema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam uhduru alminbar aliwaambia masahaba zake waingie msikitini fahadharna wa, wa kahdhuria msikitini falamma irtaka darajatan qala amin Wakati mtume alipokuwa akipanda zile stairs za za mimbar alipopanda ile ya kwanza alishikika akisema amin Falamma irtaqa addarajata thaniya alipopanda ngazi ya pili qala amin akasema amin Falamma irtaqa addarajata thalitha Alipoelekea ile ngazi ya tatu katika mimbari yake kala amin akasema amin falamma nazala wakati alipomaliza mtume hotuba yake akateremka qulna maswahaba wanasema tukasema ya Allah ewe mjumbe wa allah laqad sami'na minka yawma shay'an ma kunna nasma'uhu tumekisikia kutoka kwako wewe kitu ambacho tulikuwa tu atukisikia huko nyuma leo tumesikia kitu ambacho hatujawahi kukisikia huko nyuma Kala akasema inna jibrila ara wali faqala jibrila alinijia akasema bu'dun man adra ramadan amewekwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye ameipata ramadhan falam yughfaru lahu wala hakusamehe wa madhambi yake kwamba mtu ambaye ameipata ramadhan na haliakuwa hakusamehewa madhambi yake basi huyo yuko mbali sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume anasema Jibril aliposema maneno haya amin aamin nikasema amin e mwenyezi mungu kubali hilo falamma raqaytu athaniyata pindi nilipopanda ngazi ya pili katika mimbar qala jibril akasema tena bundun manthukirtu indahu falam yusalli alayk manthukirtu indahu falam yusalli alayka ameikuwa mbali na mwenyezi mungu subhanahu wa umetajwa wewe mbele yake na wala hakukuswalia huyo yuko mbali sana na radhi za Allah tabaraka wa taala Mtume sallallahu alayhi wasallam Jibril aliposema maneno haya mtume akasema faqultu nikasema amin. Kasema, kasema amin, Allah Allahumma taqabbal e mola taqabbal kubali hilo فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ بِنِي لِيبُوبَانْدَا كَاتِكَا دَرَاجَا يَا تَاتُو أُونْغَازِيَا تَاتُو كَاتِكَا مِمْبَر قَالَ بُعْدٌ مَنْ أَدْرَكَ آبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ آمِينَ مَتُمَ جَنَا كَسِيْمَا جِبْرِيلُ كَسِيْمَا كُمْمُبِيَا مُتُمَ amekuwa mbali na rehema za Allah Tabaraka wa taala yule ambaye amewapata wazazi wake wakiwa katika hali ya uzee au mmoja wa wazazi wake amekuwa katika hali ya uzee falam yudkhilahul janna wala hawakumuingiza janna Kultu amin ndio maana nasema nikasema amin kwamba wewe wazazi wake, ume wapacha, wako umewapata wako wazee sasa ikawa wewe hukuwa hudumikia hukuwafanyia wema ikawa haukupata janna ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo wewe uko mbali sana na rehema za Allah subhana huwa taala hii ni dua ambayo alikuwa akiomba Jibril wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akipanda katika nini katika mimbar kwa hiyo hapa mahalu shahid au sehemu ambayo inakusudiwa katika hadithi hii ni kwamba Uh, bu'dun man adraka ramadhana falam yughfar lahu amewekwa mbali na rahma za Allah yule ambaye ramadhan imeingia na wala hakusamehewa nini madhambi yake mtu huyu ana hasara kubwa sana hadithi hii asema Sheikh Ahmad Jazairi hafidhahu ta'ala fahadha hadithun mukheefun haqqan ihadithi inaogopesha kweli li'anna amina as-sama'i jibril alayhi salam kwa sababu yule muaminifu wa mbinguni ambaye ni jibril alayhi salam yad'u anaomba dua wa aminu ahli al-ardh sallallahu alayhi wa sallam yuamin na yule muaminifu wa ardhini wa watu wa ardhini anasema amin muaminifu wa wa mbinguni nani jibril au mbadua huyu muaminifu wa ardhini ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitikia amen ni jambo ambalo linatisha sana sababu so, ni dua kutoka kwa eh huyu kiumbe mbora na yule ambaye pia anaitikia dua hii pia ni kiumbe mbora mbele aalla subhanahu wa ta'ala sheikh asemma fa dalla ala anna ramadhan ikaonyesha kwamba ramadhan kad yakunu adhaban huenda ikawa ni adhabu wa niqmatan na niqma na mtu kuwekwa mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala ala, ala ba'dhin nas juu ya au kwa baadhi ya watu Ramadhani inaweza kuwa ni adhabu kwa baadhi ya watu na vile vile inaweza kuwa ni kwamba watu wengine wakawa wamekuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al ambao wamenyimwa khairi wayakunu fi nafsi lwakti na inakuwa wakati huo huo khairan Ramadhani ni khairi wa ni'ma na ni neema wa baraka na ni baraka alal al muwafaqina kwa wale watu wa waliopata taufiqi ya Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wamenyimwa khiri hizi za kusamehewa madhambi hawa ni adhabu kwao ramadhani wao wamewekwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na pia ni khairi kwa wengine eh? na ni neema kwa wengine wale ambao walopata taufiqi ya Allah subhanahu wa ta'ala akaomba dua ja'alana Allah wa iyyakum minhum bimanihi wa karamihi Allah tujalie ni katika wale ambao walio kupata khair hizi za kupata neema ya Ramadhani khair za Ramadhani baraka za Ramadhani na vile vile ya msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Kwa hivyo kuhimizwa ya kwamba ukiwa wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi usiondoke mpaka ubebe shahada ya kusamehewa so, shahadatul maghfira certificate ya maghfira kwa sababu Ramadhani ni madrasa ni college na ni kozi maalumu ya watu kuwa wacha Mungu kwa yu ikimalizika hii kozi basi at least wewe umepata shahada ya maghfira ya kusamehewa madhambi yako na Allah Subhana huwa ta'ala الله تجعليه من الذين استمعون القول فتبعوا أحسنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين